Da, ideea deci noi nu criticăm pe Simona ca să nu se înțeleagă. No, greșit. Noi o iubim. Da, o iubim pe Simona. Hai, bravo. Simona, bravo, Simona. Păcat că nu reușește să. Da. Eu pare că e detaliu să de ieri. La decisiv, dar o să poată până la urmă. Nu uitați de conta. Are origini maghiare. A, termină Soros. cu prostile. Oamenii te cred. Aia no. care a țipat în tribune, cred că era nepoata lui Soros. Eu, Pe aceeași frecvență cu tine! Dor de BG, iată -i. sunt aici la Europa FM 7 și 18 minute. Bună dimineața, dacă vă era dor de noi, sunteți în deșteptarea. Mm -hmm. Ne-am întors în dimineața asta, exact cum am promis ieri. Așa suntem e. solidari ne cu voi, că adică suntem la muncă. Suntem solidari, a? Da. La cuvinte... Sunteți solidaria? Da, la cuvinte și voi. Da. Um, apropo de solidaritate, rețin declarația domnului Mihai Tudose, Mihai e Tudose? ministru Da, e prim-ministru, dacă Așa. nu știați prim-ministru care a declarat ieri într-un interviu cam pe fugă luat de antena 3, dar bine că a fost și așa, că nu se va aplica nicio taxă de solidaritate, că simulările n-au ieșit foarte fericite. S Au picat și Bacu? <laughs> nu, mă că trebuie să înveți să simuleze mai bine. Deci simulările ați auzit la știri, însă ce aș vrea să rețin din această declarație este faptul, să remarc, este faptul că domnul Mihai Tudose are umor. Am mai spus asta, așa. mi se pare încurajator. Când un prim-ministru are umor, Doare când un om politic care omor ai un pic de speranță. Așa. Deci formularea a fost următoarea. L-a întrebat reporterul, reporterița, de fapt, cum va fi cu taxa cu aia, cu nu știu ce se pune și a răspuns: "Nu, domne, nicio taxă pe nimic, nici pe solidaritate deocamdată, fiindcă și acolo simulările înțeleg că n-au foarte fericite." După care a continuat. Și atunci, zice domnul Tudose, facem pe vechiul principiu. Decât să omor un nevinovat, mai bine mă abțin. <laughs> da. Deci, domnul vesel domnul Domnule, e un tip foarte vesel. Cred că încă de dimineață, în unele zile, <laughs> dar sigur n-avem nicio dovadă. În altă ordine de idei, felicitări tinerei Corina Nigulescu, o româncă în vârstă de 16 ani, care își pregătește o carieră în Franța ca mulți alți tineri români dacă e să spunem drept Cristina, Corina Negulescu a luat bacalaureatul francez la 16 ani cu um, o notă mai mare decât cea teoretic posibilă Adică, stai puțin, sau, a luat 10 și pic, două, sau, două, două 20, 20,29 de puncte, în condițiile în care nota maximă, teoretic, e 20. Sistemul francez e mai complex. A, notează care, între mai notează niște examene opționale înainte de examenul final, mai notează diverse performanțe în tipul școlii și în felul ăsta, dacă ești foarte, foarte bun, poți obține mai mult decât 10, cum ar veni. Deci, deci a obținut 20,29. Așa cum scuzați, comparația în America, dacă ești foarte, foarte rău, poți să primești 200 de ani de închisoare. Așa e deci, Așa e, da. da, da. Așa. Da. Bine, a fost felicitată de Luca Niculescu, ambasadorul nostru la Paris. Extraordinar, minunat. Asta ne-a frapat pe toți cum a luat mai mult decât nota posibilă. Cred că Victor Ponta are singura explicație. Cred că se gândește că a copiat mai mult decât trebuia. <laughs>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 Flanco Discount Days, ai până la 70% reducere la sute de produse rate fără de merinză cu aprobare pe loc. Cumpără acum aerul condiționat Vigentac Breeze 12.000 BTU super economic de la 53 de lei pe lună. Flanco! Reducerea verii la mobilier este de până la 50%. Da, ai auzit bine? Vino în magazinele LEMS până pe 30 iulie și ai parte de mega discount pentru că LEMS înfrumusețează casele românilor.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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S Line System. Ai grijă de silueta ta. La Emag a început zilele de reduceri cu priza la public Electro Super Sale. Ai până la 25% reducere la mașinile de spălat Arctic și Beko. Cumpără de pe Emag mașină de spălat Limbeko 7 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A, plus 15 programe și 5 ani garanție la doar 999 lei. Beko. Emag.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 La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland primești două piese de puzzle ca să-ți construiești jocul Animatera. Colecționează-le și poți câștiga una dintre cele opt excursii în destinații inedite și multe alte premii zilnice. Intră pe animatera.kaufland.ro. Dreptul la sănătate, articolul 20. Am dreptul să cheltui mai puțin pe tratamente medicale. Punct.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 We'll uh -huh. și 32 de minute. A venit și Michael în dimineața asta frumoasă alături de noi. Dimineața călduroasă. Ministerul Apărării Naționale face recrutări în această perioadă. Se caută 2200 de rezerviști voluntari, care dacă vor trece de probele eliminatorii vor ajunge soldați și caporeale Armatei Române, exceptând situațiile neprevăzute și evident nedorite. Rezerviștii voluntari ar urma să petreacă în unitățile militare doar vreo două zile pe lună. Un fel de armată part-time pe timp de pace, dacă vreți, și mană cerească pentru unii bărbați în sura, să mai scape puțin de militaria de acasă. În rest, oamenii aceștia își vor vedea de slujbele lor de zi cu zi și ar urma să primească două salarii. Deci, de la armată, ar încasa vreo 500 de lei pentru două zile pe lună. Nu e neapărat puțin, Victor Marin a fost la un centru de recrutare și a văzut ce se întâmplă acolo. n a făcut armată, deci puteți alege de oricare care cele 3 grade. Gradul de soldat, soldat și caporal. București, sectorul 2, biroul de recrutare al armatei. o locație, ca unitate, 19.94 Un ofițer îi explică lui George, un tânăr de 28 de ani, care îi sunt opțiunile pentru a deveni rezervist voluntar. În mare, George va putea să-și păstreze slujba de casier, dar în paralel trebuie să meargă din când în când la unitate. Pentru ce ați optat? Poliția militară. Am venit deoarece sunt încântat de faptul că mea ul face angajări. Am văzut... Pe internet acest lucru și am venit de dată. Nu știu sincer ce grila de salarizare au, eu am venit pentru altce și bănes că sunt remunerații considerabile. Oarecum, cine trece de testele medicale, psihologice și evident de instrucție, ar urma să primească vreo 500 de lei pe lună. Sigur, pe timp de pace vorbim în general de două zile pe lună petrecute în unitate, și orice zi în plus se plătește suplimentar. Recrutarea a început în data de 10 iulie, se va finaliza în 18 august. Căutăm cetățeni români cu domiciliu în România, vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani. Locotenent colonelul Nicolae Solomon spune că viitorii recruți sunt îndrumați către arme care au legătură cu activitatea lor de până atunci. Cel care a făcut sport îl îndrumăm către poliție militară, nu îl îndrumăm către bucătari sau ospătari. Bun, concret, unuia care a terminat automatica sau electronica, ce o să-i recomandă? și informații. Îi recomandăm. Deci cei care au terminat liceu auto și au permis de conducere categoria B, C, îi recomandăm armageniu, tankuri, tot la fel unul care a terminat facultatea de chimie, îi recomandăm să se îndrepte către chimie militară. Pentru mai multe detalii puteți intra pe site-ul meapn.ro la secțiunea recrutării.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 Flanco Discount Days, ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără aderință cu aprobare pe loc. Cumpără acum combina frigorifică indesit cu sertare detașabilă pentru mai mult spațiu de congelare de la 59 de lei pe lună. Flanco!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 La Emag au început zilele de reduceri cu priza la public Electro Super Sale. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Cum de pe Emag combină frigorifică Beko 325 litri clasă A+ cu funcție Active Fresh Blue Light, Voice Recorder, Dispenser apă și 5 ani garanție la doar 1249 lei. Beko Emag piele crapată?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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau toarei pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc te activează și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce -i trebuie. Iar la megaul ul tău ai mereu ceva neașteptat. Pasta de dinți Colgate Natural Extract, 75 de ml, acum la doar 13,99 lei, și Savex Detergent, 2 kg, la doar 10,79 lei. Mega imagine, inspirație pentru inima casei tale. And Europa FM. I just wanna feel a yeah. Europa FM. Europa FM So mai bună muzică Europa FM însă la lume. cu tine Europa Câteva, To connect, inspire, eh Open a your high place, liars Time is ticking for the empire yeah. The truth they feed is feeble As so many times before The greed of all the people They're oh. stumbling from Caddy la Europa FM, 7 și 45 de minute. Uite, asta e o piesă mai pe placul celor mici care mici. sunt acum la, în vacanță. Era să zică la școală, în dar, vacanță, nu? da. Sunt în vacanță, școala vine da, tot abia în septembrie. Ei, tot despre ei vorbim acum. E ora oră. Da. Dar mai înainte de, Avem un subiect uh, cu hărțuire în, în școală, mă rog, cu bullying, cu comportament agresiv. Dar uh, mai înainte de asta vrem să ne bucurăm împreună. Mi-era dor sau nu era dor să stăm de vorbă cu voi în direct... Și uh, tehnicul ne-a informat că începând din această dimineață, avem centrala funcțională integral. Vlad zice zici că zici că e o jucărie nouă. Da, este o mare Tatăl, realizare. la telefon, știi cum? 03, doar... Fiți atenti. 0372069599. Putem să luăm mai multe telefoane în direct, ceea ce este ce să spun, este un progres major. 0372069599. Numărul nostru de telefon. Răg eu să încă... ca să vorbească Vlad la telefon. Da, încă, încă nu am. <laughs> încă nu am monitorul ca să văd cine sună, dar presupun că sună o să-mi spună Zaf, da? A, așa. Bun, subiectul din dimineața asta este un subiect serios, chiar dacă a început, a fost mai amuzant. Este vorba de uh, o premieră, un părinte care este obligat de instanță să plătească daune morale pentru comportamentul copilului său din clasă uh -huh. sau din școală. Comportament tip bullying, așa se spune, este Agresiv. hărțuire agresivă. Uh -huh. Da? Se întâmplă în Cluj, aici uh, un domn uh, Mă rog, nu o să-i dau numele, că are rost. E fost fotbalist, mă rog, are o firmă de construcții. A fost condamnat de judecătoria Cluj la daune morale de 5.000 de lei pentru actele de violență fizică și verbală exercitate de fiul său asupra colegilor dintr-o clasă pregătitoare de la Colegiul Național George Coșbuc. Când spui clasă pregătitoare, te gândești cât... Cât de agresiv pot fi acești copii? Clasă pregătitoare înseamnă că șase ani, Da, șase Cam ani. așa. Okay. Părinții acestui copil, dar și reprezentanții școlii a Inspectoratului Școlar Județean și a Direcției de Protecție a Copilului au fost chemați în judecată anul trecut de părinții unei întregi grupe pregătitoare din Colegiul Național George Coșul după ce au încercat în zadar să obțină mutarea copilului agresiv din școală pentru violențele fizice, psihice și verbale pe care acesta le-a exercitat, le exercitat asupra colegilor. Părinții mai ceruseră să morale în valoare de 10.000 de lei și consiliere psihologică. Conducerea școlii a fost acuzată că a tolerat inexplicabil purtarea copilului agresiv față de colegi, cât și față de educatori. Toată povestea a culminat un incident în care unul dintre copii a fost izbit cu capul de sobă fiind acordate 14-16 zile de îngrijiri medicale, ce au necesitat intervenție chirurgicală și spitalizare. Deci, în clasa pregătitoare l-a bătut pe copilul, un copil l-a bătut pe celălalt de la băgat în spital. Asta înseamnă, sparg capul, fai de capul nostru. Bun. Întreaga poveste este relatată de adevărul Care citează un blog, un blog local de justiție Care se cheamă muzicainstanțelor.ro Mi se pare un caz foarte interesant Pentru că se vorbește puțin despre Acest gen de hărțuire în școală De agresivitate a copiilor față de alți copii S-a întâmplat în școlile tut tuturor mă rog, și la mine, în școală, era eu n au avut în clasă așa ceva, dar în școală, școală da, aveam golande care mi-era frică, fugeam, mă rog, trebuia să le dau câte un leu, le dădeam jumătate de sandwich și aia cu asta se ocupau, cu hărțuirea, dar este pentru prima dată când instanța are un, o astfel de decizie și obligă la daune morale și întrebarea este dimineața asta la 0372069599. Uh, ce care este responsabilitatea părinților și care este responsabilitatea școlii într-o astfel de situație. Adică, bun, părinții celorlalți copii cred că cer, instinctul să spună să soliciți ca da, să-l mute, în altă, să mute parte. în altă parte. Da, asta reprezintă cumva o soluție. E mult rău în altă clasă da, și tot așa. Pe de altă parte, ce poți să faci tu ca părinte? Să-ți tu copilul de acolo? Da? Deci, întrebare. Ați avut copiii sau copilul hărțuit la școală, a fost hărțuit, ați fost agresat de alt copil, a fost copilul dumneavoastră agresat de alt copil, ce ați făcut într-o astfel de situație? Cum v-ați înțeles cu școala? Școala este acuzată în acest uh, caz particular că nu a luat nicio măsură pentru rezolvarea problemei. Părinții au cerut, au cerut, școala a dat din numeri. La un moment dat, Consiliul de Administrație al școlii respective a votat o hotărâre de mutare uh, a copilului problema altundeva, dar această hotărâre n-a fost pusă în practică. De altă parte, puneți-vă și în locul conducerii. Ce să faci? Să suni la alte școală să spui, am vrea să vă dăm un copil. Da? care e problema? Păi bate păștea de aici de-i Cum să faci asta? Care este soluția? Acum, cred că este personal specializat la care să poți apela și ce personalul specializat? Habar n-am un psiholog are care informații? să vorbească să copilul Să da. vadă despre ce-i vorba ați, ce trecut așa, ați trecut prin așa ceva? Care vă temeți de așa ceva? Hai să vedem 0372 Despre asta vorbim în această dimineață Bogdan e în direct cu noi Bună dimineața. Bună dimineața. Salut Bogdan Care experiență uh, Noi Eu având o felicită de 9 ani în Tot așa în clasa 0 Am avut o problemă de genul ăsta cu un copil Da care era violent și cu profesorii chiar. În ce clasă se întâmplă în, asta? În clasa pregătitoare, clasa 0. Așa, Gătitoare. ok. Și ce uh, s-a întâmplat? Într-un final s-a mutat copilul, dar uh, în clasa întâi. Deci după un uh, an? Da, după un an, după ce uh, foarte mulți părinți au mers la directoare, au cerut uh, uh -huh. să fie mutat copilul. Unii din, uh, din copii au plecat. Chiar ei din, din au, pări, au părăsit clasa, s-au dus la alte clase, zicau că au Nu puteau să facă o Păi, și s-a mutat unde? La altă școală, școala aia a avut uh, a brusc -un, o problemă. Cum s-a? Într-un final s-a mutat la, la altă școală, am impresia. Deci s-a mutat uh, deci problema. S-a mutat în altă parte. Și asta e rezolvarea? Uh, nu știu ce să zic, dar uh, vă dați seama să ne punem și în. Uh, în, sigur, sigur că da În locul dumneavoastră, evident, nu locul, vă condamnă nimeni Dar locul, mă gândesc Și în locul părintelui care are problema asta ah. cu Copilul Vă dați seama, dacă merge la o școală specială Nu știu dacă se mai Îndreaptă Eu mm -hmm. văd că la o școală specială Am înțeles, Bogdan, îți mulțumim tare mult Te-l avem și pe Dumitru cu noi, bună divinața Salut, Dumitru Dumnezeu. Da. Am rămas jocat când am auzit că un copil de la școală, de la clasa pregătitoare o izbic cu capul în sopul de usfat capul. S-au da. avut nevoie de... Da, da, da, iată ce spunea de... și ascultatorul dinainte, Bogdan. Că avea un caz în care copilul respectiv tot în clasa pregătitoare era agresiv chiar și cu profesorii. Asta depinde de educația pe care o primești acasă, părerea mea. E doar educație păi, aici? Da, bina părintelui, cei șapte ani de acasă, cam lipsăiește în cazul acesta. Dar nu e și o problemă de, cum să spun, o problemă de personalitatea copilului? Ce nu e? Dacă nu, nu e și o problemă de personalitatea copilului? Adică o problemă, poate care o afecțiune. nu mai auzim? Dumitru! Da. Nu, nu, mai, nu mai răspunde Dumitru Îți Mulțumim Dumitru, Dorin, bună dimineața Salut Dorin Bună, di bună dimineața Salut. Am fost și eu într-o situație similară Copil, Copilul fiind în clasa 3-a Avea un coleg de clasă Copilul, o fetiță am eu Un băiețel care trebuia să fie în clasa 4-a Era tot într-a treia. Mhm. Înainte de a veni la ore Oprea la o... Uneva o locație servea o cafea O țigară și... În clasa 4 Comportamentul era cum era Copil de 10 ani a, Așa? Până în momentul în care uh, a venit cu cuțit la el. Am încercat no. să discut cu conducerea, cu... Da, chiar așa, ce-a Ce făcut școala? Conducerea școala. Și școala mi-a spus, domnule, dar nu avem ce-i face, pentru că zic că asta ce face, mai stăm mult în clasa asta, Ceea, dar nu avem ce face că dacă îl lăsăm, repetent, mai sunt alții din Siria din urmă, dacă îl lăsăm din nou, nu știu dacă legea permite să-l lase 2 ani la rând, și se din, din Siria din urmă se adună prea mulți într-o casă, nu-i poține în frunte. Zic, nicio problemă, lăsați că să dea părinți înscris, că nu sunt în stare și mă ocup eu de educația lui. Hm. Dacă nu îl mutați, pentru că în momentul în care se atinge de copilul meu, vin. Uh, precum câinele. Când mănâncă o găină, îl bați acolo în momentul ăla. Dacă mm -hmm. îl bați în altă parte, mai târziu, nu știe pentru cum ce Cum s-a și terminat? Și educație. Cum, cum s-a terminat? terminat? Foarte, uh, până la urmă au fost de acord, uh, conducerea școlii a fost de acord să-l lase repetent Uh, dar eu să nu fac... Uh, eu am întrebat dacă, fost, dacă au făcut la poliția de... Uh, la să da, poliția, Nimeni, nimeni nimic n a făcut nicăieri miciuni de conducerea școli La inspectorate am spus modul că eu fac la poliția, la inspectorat, iar până la urmă vin și îl caut eu și l-am căutat două săptămâni. La da. două, trei zile treceam să discut cu el. N-a venit la școală, a aflat și nu. Când îi spuneau colegii, vezi că a venit tatăl și fugea. Da. Și până la urmă conducerea școli mi-a spus lasă-l în pace că îl lăsăm și noi repetent. Da, am înțeles Eu nu cred că școala românească este pregătită Pentru acest fenomen Care există, există de multă vreme Și probabil că um, Va continua Dar nu cred că este pregătită Și cred că trebuie să mai vorbim despre astfel de subiecte Astfel încât prin presiune publică Ministerul Educației să declanșeze totuși niște programe Și școala să fie învățată Să reacționeze, să învețe să reacționeze În astfel în de cazuri Da, da este dimineața accidentelor. Astăzi avem și o mașină plină cu 27 de tone de praf de ciment care s-a răsturnat pe drumul național 66 în județul Gorj, Târgujiu Rovinari, în zona localității Drăguțești. Autovehiculul de mare tonaj blochează ambele sensuri de mers și nu va putea fi repus pe roți decât după ce va fi golit. Deocamdată se așteaptă sosirea altei mașini de același fel pentru a prelua marfa. Circulația fiind deviat acum pe ruta drumului județean 663, Tâlvești, Urechești, denești, de unde se poate ajunge? ânger municipiul Târgu Jiu sau la intersecția cu DN67 Copoțeasa. Cristep cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Filmele nu se termină când scrie sfârșit. El abia acolo încep, cu primele replici care îți rămân în minte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 la sute reducere la electrocasnicele Indesit. Comandă de pe EMAG mașină de spalat rufe slim Indesit capacitate 6 kg, 1200 rotații pe minut, clasă A la prețul promoțional de doar 899 lei. EMAG online va fi mereu simplu. Alegeți fereculete la fel de repede precum vorbești acum. Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc diaree acută infecțioasă, principalul simptom în caz de enterite, enterocolite, toxinfecție alimentară. Furazolidon terapia tratează atât cauza cât și efectul. Furazolidon terapia potrivit în momente nepotrivite. Acest medicament conține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 Popcornul fierbinte cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici specificații pe net, dar vi și în magazin vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai LED Smart TV High Definition Panasonic cu diagonala de 81 de centimetri și web browser la numai 1199 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform audit Retail Nielsen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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Astăzi în sud, sud-vest și sud-est vremea se va menține călduroasă local-caniculară. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 35 de grade, mai ridicate în lunga Dunării până la 37 de grade. În jumătatea de nord, de a țării la deal și la munte vor fi în norări temporar accentuate și mai ales după amiaza și seara vor fi ploi torențiale și vijelii. În București, 35 de grade și caniculă la prânz, iar spre seară în norări și condiții de averse. Premierul Mihai Tudose a renunțat la ideea de a impozita firmele în funcție de cifra de afaceri. La finalul unei întâlniri avute cu mai mulți lideri europeni, șeful guvernului a precizat că încă nu s-au încheiat simulările pe care le fac cei de la Ministerul de Finanțe. Am reiterat din nou foarte ferm că nu vom introduce acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri, că suntem predictibili în ceea ce privește sistemul financiar fiscal și că, din tot ce înseamnă simulările noastre de acum și așteptările noastre, vom rămâne în ținta de Șeful guvernului spune că liderii europeni sunt mulțumiți de progresele făcute de România la capitolul justiție. Va fi un raport verbal chiar luna aceasta și în noiembrie raportul scris. O primă declarație despre stadiul îndeplinirii obligațiilor din MCV. Liderii europeni sunt mulțumiți cu ceea ce s-a întâmplat până acum. Suntem pe drumul cel bun. Condiția esențială e ca noi să ne menținem și sensul și viteza cu care mergem. Și totuși liderii europene așteaptă o mai bună comunicare din partea României în ceea ce privește schimbările pe care le pregătește în materie de legislație în domeniul justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader va merge la Bruxelles pentru a prezenta noile modificări ce vor fi aduse codurilor penale. Fosta soția lui Liviu Dragnea, bombonica Prodana, a fost audiată la DNA în dosarul deschis în 2016 în urma anchetelor Rise Project care îl vizează pe liderul PSD. Este un dosar penal in rem, adică pentru fapte nicio persoană nu a fost învinuită. Că direcția Anticorupție a confirmat ieri că a deschis un al doilea dosar penal privind dezvăluirile Rise Project de săptămâna trecută. Cu detalii Iorguianu și... Bombonica Prodana a fost audiată la DNA, iar surse judiciare au spus că fost a lui Liviu Dragnea a fost chemată în dosarul deschis în februarie anul trecut, în urma unor investigații Rise project privind afaceri ilegale derulate în teleurman. În acest dosar, procurorii anticorupție au cerut informații și de la autoritățile din Brazilia. În aceeași zi în care bombonica Prodana era chemată la audieri, DNA a anunța că s-a sesizat din oficiu și a deschis un nou dosar penal. A fost începută urmărirea penală în REM pentru infracțiune asimilate corupției de această dată în legătură cu noua investigație publicată săptămâna trecută de Rise Project. Să ne amintim contextul, Rice Project a publicat joi un raport din 2011 ce ar aparține Serviciului Secret al Ministerului de Interne, Direcția Generală de Protecție Internă, privind situația din Teleorman. Documentul prezintă o rețea infracțională compusă din persoane cu putere de decizie în județ, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene și guvernamentale. Liviu Dragnea ar fi, potrivit raportului, deținătorul majoritar al acțiunilor SC Teldrum S.A. Firma ar fi câștigat zeci de contracte pe bani publici în urma unor licitații trucate. Multe lucrări erau fictive. Astăzi vor fi afișate rezultatele admiterii computerizate la liceu, astfel aproape 113.000 de elevi vor afla în ce liceu vor învăța din toamnă. Din această vară s-a schimbat modul în care se calculează media de admitere la liceu. Nota obținută la evaluarea națională contează în proporție de 80%, iar media din clasele 5-8 doar 20% față de 25% cum era până acum. Și Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare a șapte sisteme Patriot către România, inclusiv suport tehnic și echipament Costul estimativ este de aproape 4 miliarde de dolari. Agenția Americană de Apărare a anunțat că guvernul de la București a cerut inclusiv cumpărarea de documentație tehnică, instruirea personalului, echipamente de antrenament și piese de schimb. Detalii pe pagina noastră știrile europa.fm.ro Sorin, mulțumim pentru știri. Sport acum, Luca Pastia. Până dimineața, Paris și Los Angeles vor găzdui jocurile olimpice de vară din 2024 și 2028. Comitetul Internațional Olimpic le-a transmis reprezentanților celor două orașe să își aleagă care ediție vor să organizeze. Decizia finală va fi anunțată în septembrie. Dacă nu va exista un acord, CIO o va stabili? Cine va primi jocurile din 2024? Paris a mai fost gazdă în 1900 și 1924, iar Los Angeles în 1932 și 84. Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va avea loc la Tokyo în 2020. Luca, mulțumim. 8 și 6 minute. Urmează Republica Fantastică România. Avem sau nu avem bani pentru sănătate? Imediat avem. venim cu răspunsul. Europa FM. Pe aceeași cu tine. Missing you I've been missing you Missing you I've got the roses, I've got the wine A little look, she will be here on time This is the place we used to go With romantic music and the like Is there something that you should know? And I found you, I'm never letting go. There is no reason to the things that we do. You can break our heart with just a word or two and Take a lifetime to. Do tell you that I've been missing you More than words can say And that I've been thinking about it every day Well, tonight, a night for dancing nights, as a Letting go. You, dacă vă era dor și de Cris de Burghi, E la Europa FM 8 și 10 minute Aici găsiți cea mai bună muzică Și o mai găsiți în caravana Bergambier Europa FM, acolo găsiți și cea mai bună bere Să știți, adică e o combinație Ieri am fost la cu concursul La Vatra Dornei, caravana ajunge astăzi În Vatra Dornei, dar mâine mergem în Suceava Așa că dacă sunteți din Suceava Pregătiți-vă de concurs Republica Fantastica România La Europa FM Și... Sunteți bine sănătoși? Da, pff, mulțumim, da. da. Ziceți că nu sunt bani în sănătate? Nu doar că bugetul sănătății în România s-a dublat în ultimii 10 ani, dar mai rămân și bani necheltuiți. Cum așa? De unde întrebarea e, oare ce administrează bine statul? aș vrea să pun întrebarea asta odată, știi, să vorbim despre asta. Care este domeniul în care excelează statul? Unde statul se descurcă. Da, nu, unde merge foarte bine, dar nu ironic. Nu, serios vorbind. Care este domeniul pe care îl administrează foarte bine? Sănătatea. Nu e greu nici acum să pui întrebarea asta. Uite, ne puteți răspunde oamenii pe WhatsApp la 0728111222. E alt subiect pentru altă dată. Nu răspundeți la asta. Un raport al Curții de Conturi privind activitatea Ministerului Sănătății în perioada 2011-2015 arată că diversele administrații ale Ministerului, indiferent Așa. de culoarea politică, au rămas cu bani în conturi din alocările bugetare, în loc să investească în creșterea calității serviciilor medicale. Același dezinteres a fost constatat și în privința fondurilor europene. Asta se zicem, încă n-ar fi neapărat o surpriză, dar mărimea acestor sume, valoarea banilor necheltuiți, mărimea, sumele respective sunt uriașe. În medie, în această perioadă, Ministerul Sănătății a păstrat anual în conturi o sumă de câte 180 de milioane de lei. Oho! Da. Deci vreo 40 de milioane de euro necheltuiți în fiecare an. Cea mai mare sumă a fost păstrată în 2015, an la finalul căruia disponibilul în cont al Ministerului Sănătății ajunsese la 522 de milioane de lei. Toți banii ăștia puteau fi folosiți, evident, pentru finanțarea investițiilor. Curtea de conturi uh, constată, citez, s-a estimat că în cazul utilizării acestei sume s-ar fi putut achiziționa 72 de aparate tip remene, având în vedere că un preț mediu de achiziție pentru o remene este de 7,2 milioane de lei pe aparat. Ministerul a ținut pur și simplu bani în conturi, pentru asta a drept dobândă 1,6 milioane de lei între 2011-2015, că așa e... Într-o lume normală, ții banii la bancă, primești dobândă. Asta e pe modelul CNAIR. Ținem banii, raportăm profit așa, așa. și îl o la final da. de an. Da. ce îi deci, zice că e o afacere bună, știi? Băi, ne-am cheltuit, am făcut niște profit. Uh, nu chiar. Pentru că în aceeași perioadă, ca să financeze diverse alte achiziții, statul român a accesat fonduri din împrumuturile de la BEI și uh, Banca pentru dezvoltare, fonduri pentru care s-au plătit dobânzi în valoare de 7,8 milioane de euro. Constată Digi24 Deci aveau bani în cont, nu i-au cheltuit Au luat niște dobânzi de 1,6 milioane De lei În schimb s-au împrumutat din alte surse Și au plătit dobândi de 7,8 da. milioane de euro Business da, Costurile acestor împrumuturi Au fost de 20 de ori mai mari Decât sumele încasate sub formă de dobândă Ce mai vreți? De asemenea, fonduri Deci bani europeni Nefolosiți, cât cu totul finanțări pierdute de peste 540 de milioane de lei doar din bugetul european pe 2007-2013. Alte nereguli, o grămadă de nereguli. Ministerul, ăsta, Curtea de Conturi are o listă foarte mare, nu o să cităm decât câteva, 44 de milioane de lei pentru un proiect de informatizare care nu s-a finalizat, nu s-a implementat și n-a fost pus în funcțiune. Deci, dacă oricare dintre noi am face o cumpărătură de undeva, de la un magazin online am vira banii și n-ar veni produsul respectiv, am face un scandal monstru. Monstru. Orice, nu contează ce-ți cumperi, un stic de memorie. Mă, dacă nu-ți aduce ăla, cei nebunii sună la protecția consumatorilor. Păi sunt banii mei, mă! Și dacă întârzie facem scandal. Da. Nu numai dacă nu vine deloc. Da. În schimb, la Ministerul Sănătății 44 de milioane de lei pentru un proiect care N-a mai avut sunt, loc. Nu, mai... Da. Au plătit 114 milioane de lei pe studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, ghiduri arhitecturale, proiecte tehnice și servicii de expertiză pentru lucrări care nu s-au mai efectuat. La fel. Da. Um ce să mai... Aparatură medicală în valoare estimată de 100, aproape 100 de milioane de lei pusă în funcțiune uneori cu întârziere de peste 300 de zile și în alte cazuri n-a mai fost dată deloc în exploatare. Cine au fost ministrii sănătății între 2011-2015? Asta ne spune și ceva și despre modul în care este guvernată România. Deci, practic, patru ani. Hai 5 dacă pui și 2011 2015 Pe ministerul. A fost condus de Cechia Otilo, UDMR Ladislauritli Lauritli, UDMR Vasile Cepoi, Raed Arafat Eugen Nicolescu, PNL și Nicolae Băniciui PSD. Deci anul și ministru Și uneori chiar și mai mult de atât Deșteptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu la Europa FM Bătălia sexelor, prieteni la Europa FM, rămâneți prin preajmă și înscrieți-vă la 1769 cu textul deșteptarea numele vostru și orașul din care ne ascultați. Mâine caravana Bergă Europa FM ajunge în Suceava, așa că ne adresăm sucevenilor. Dacă sunteți din Suceava, trimiteți SMS la 1769, scrieți deșteptarea numele vostru, Suceava și haideți în concurs și în această dimineață puteți câștiga greutatea voastră în bere.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 La Metro încep reducerile de vară între 6 și 19 iulie. Metro îți oferă până la 50% reducere la o selecție de articole nealimentare. Mobilier de grădină, televizoare, electrocasnice, anvelope sau valize cu roți. Din toate găsești ceva la reducere. Stocuri limitate. grăbește! te Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp.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 the right guy Absolutely not shy You're the one cause I Imediat, bătălia sexelor în deșteptarea la Europa FM Căștigă greutatea ta în bere Dacă ești din Suceava și vrei să iei premiul ăsta Înscrieți-te cu un SMS la 1769 În care să scrii deșteptarea în numele tău Și localitatea în care ne asculti, respectiv Suceava Turul României la României la Europa FM despre o afacere ceva mai veche pe bani publici, cursurile de formare profesională. Primăria Craiova vrea să-și trimite acum angajații la cursuri de formare profesională și, evident, nu oriunde, ci la mare sau la munte, în ful sezon. Pentru asta e pregătită să plătească aproape 420.000 de lei. De ce nu se pot face cursurile de formare profesională la o sală din orașul respectiv? Asta sunt simplu de făcut, Nu trebuie să te duci în sezon la Mamaia ca să faci formare profesională. Păi cum? Trebuie să bă, ai modul necesar. Nu poți da. să faci formare profesională fiind stresat în oraș. Ana Maria Constantinescu, are detalii? Bună dimineața. Bună dimineața, vine v-am găsit. Într-adevăr, 150 șef de angajați ai primăriei Craiova ar urma să beneficieze de cursuri de formare profesională. Contractul de servicii a fost recent scos la licitație de autoritatea locală, iar ofertanții au termen până pe 18 iulie să se înscrie. Trebuie însă să știe că primăria vrea ca aceste cursuri să se desfășoare în județele Constanța, Brașov sau Pracuba, iar pentru aceasta angajaților trebuie să li se asigure cazare la unități de pristele și masă, precum și acces la structura de primire turistică din zona. Cursurile pe care primăria Creava vrea ca proprii angajați să le urmeze sunt în mai multe domenii, precum comunicare, dezvoltare personală, drepturi, afaceri europene. Și mai mulți dintre cei 158 de angajați vizați, mai exact 71, vor fi trimiși însă la cursuri de management. Primăria estimează că va plăti pentru aceste cursuri aproximativ 420 de lei, cea mai mare parte din sumă fiind alocată, bineînțeles, pentru serviciile de cazare. Da, evident. Vezi, deci asta e. Veselie, frumusețe, bucurie. Vezi și zici că nu se cheltuiesc bani. uite. Mm. Uite că se cheltuiesc, Uite da. că se cheltuiesc din plin, vorba E important, pe ce. Ana Maria, îți mulțumim tare mult, 8 și 28 de minute.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 Kaufland. Noul tu trăiește fresh.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 games with my heart games with my heart mine my heart. My heart. bună Tengo, tengo la camisa negra, porque nera tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta Europa E feel Llama música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 Tell me that you've had me 39 de minute, bătălia sexelor la Europa FM începe chiar acum, caravana Bergambire, Europa FM va fi astăzi la Suceava, dar acolo am dat berea deja, la vatra Dornei, pardon, dăm berea la Suceava, asta am vrut să zic. M-am încurcat iar în localități ce vrei, dacă am umblat <laughs> mult prin țara asta. Bună dimineața, Mirela! Bună dimineața! Bună! Cum e vremea la Suceava? Este frumos? Da, mm -hmm. cald, ca și acolo azi sau? Nu știi. Optim? Mirela, va fi cald-cald azi la Suceava sau așa și așa? așa? Uh, ești cald-cald. Am înțeles. Bine, hai poate ne spune și Alexandru caliculă, cum se simte. Caliculă. Alexandru, bună dimineața. Bună dimineața. Să trești. Hai să vedem. Cine vrea să înceapă? Mirela sau Alexandru? Uh, eu. Bine. Mirela, câte consoane sunt în propoziția ei au o oaie? o oaie. Aha, uh -huh, consoane. Cam câte să fie? Eu... <laughs> da. Care sunt consoanele din propoziția ei iau o oaie? Eu zic, eu zic că e una mm. o Of, Mirela, nu o e nicio consoană, care nu numai? O sunt consoană. numai de unde. Cum <laughs> e una? De la care? daia, d. <laughs> Alexandru, întrebare pentru tine, cum se numea alfabetul în care se scria în limba română înainte de trecerea la alfabetul latin? Roman? Nu, Chirinic Cudor kirilic. Kirilic. Nu, alfabetul Roma. Of, ai concentrați-vă un pic că Sunt întrebările simple Mirela, care este cel mai mare județ ca suprafață din România? Um... Asta e simplu Cel mai mare Zici tu unul mare Ticeaba Timiș <laughs> Alexandru, care este cel mai mic județ din România ca suprafață? Sunt ce bucureșteni? Nu, Ilfo Ilfo Mai da. că e bine. E 0-0 până acum. Mirela, câte inele apar pe steagul olimpic? Uh, A, 5. 5. E sigură? Bine. Da. Da. Bine, ai merite. Deci bravo. Mult, am am am raț, am Alexandru, trebuie neapărat să răspunzi. Câte steluțe apar pe drapelul Uniunii Europene? 42? 12! Mulțumesc, <laughs> Alexandru! Dar Mirela ți-a luat berica! Alexandru, mulțumim! Numai bine! De unde 42? Nu se supărat! Bine, mulțumim! Mirela, ai eu l la serviciu Da, pui foarte bine, acolo e cel mai bine să câștigi o bere Unde altundeva Da, da Mirela, da, doar, doar tu urci pe cântar Adică nu o să urcați toți Da, puteți încerca Bine, mâine caravana ajunge da. la voi în Suceava Va trebui să mergi să te vezi cu Ștefan Leonte Și să te cântărești Și să vezi câți litri de bere ai câștigat Bine? Da, da, da, bine, da, Mirela, da. felicitări! Bine. Bravo! Felicitări încă o dată. Ai câștigat bătălia sexelor în dimineața asta. Europa e pe aceeași prezență cu tine. Try to keep. You close to me but I got in between tried to square, not be in there but say that I should have been Hope oh, back in the river, let me look in your eyes.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 Crawl against the tide Those distant days are flashing by on that Let us hold each other lonely Back the River, James Bay, 46 de minute. Ne-am listat un pic o fotografie de a mea dar cu 20 de ani, de asta râdem. Mamă, ce ca fotografie. să nu vă speriați. Dar nu da. serios, acum. Deci, când Zafi era acolo, câți ani aveai? Uh, 20 de ani. 20 de ani, Și da. de ai decis să rămâi în România, Am și Am decis să rămân în România fotografie cu, cu fața asta. Deci, dacă intrați pe Facebook, pe pagina lui George Zafi, o să vedeți o fotografie de a lui cu un. Prieten și o domnișoară. Da, e de 20 de ani, eram la Iași la un spectacol, la Galele Radio Hit, da. împreună cu Silvan Andrei. Da, și o domnișoară. Da. Da. da. Domnul Zafiu este ala din stânga. Asta da. pentru situația în care nu o să recunoașteți nimic. Da. Foarte tare poza. mulțumesc lui Paul Iancu, cel care a pus-o pe Facebook. De ce a rămas tu în țară? <laughs> Mircea Cărtărescu le-ar recomanda copiilor lui să rămână în țară. Ce-i venit? Sigur, nu toți părinții țin la copiilor. <laughs> <laughs> nu, asta era o glumă. Îl iubim foarte mult pe domnul Cărtărescu. Domnul Cărtărescu are doi copii, o fată care luna a trecut amplin 30 de ani și un băiat Gabriel, care tocmai a intrat la liceu, a fost invitat domnul Cărtărescu la o emisiune la Digi24, unde a fost întrebat dacă le-ar recomanda copiilor să facă facultății în România sau să plece în străinătate. Așa. Asta mi se pare un uh, subiect bun de discuție. Deci Mircea Cărtărescu a spus că deși respectă și are încredere în capacitatea de judecată a copiilor lui, în cele din urmă le-ar recomanda, ghiciți ce, să rămână în România. Pentru că altundeva citezi, este imposibil să nu te simți înstrăinat. Și v-am să vă întrebăm și să ne spuneți la 0372 069599 și să le spuneți și altor părinți. Ce le-ați recomandat copiilor sau ce le-ați recomandat copiilor dumneavoastră? Să plece din România? sau să rămână în țara noastră. Și de ce, anume, una sau alta? Uite, Luc, are doi copii și atunci el ar putea să aleagă să-l trimită pe unul și să-l pot treze pe celălalt. Asta astăzi, ar fi ce Facă dublă, da, să se asigure. Asta e foarte da. interesant, că toți părinții pe care îi cunosc eu și care, mă rog, își pregătesc copiii pentru facultate, îi pregătesc pentru facultăți din vest. Și toți se gândesc la Europa de vest, nu la România. O greșeală. De ce? Pentru că e o greșeală. Că mi se pare că nu e o are bună. dreptate. Te simți da? străinat, nu da. se poate altfel. Deci pentru ce vă pregătiți copiii? Pentru România sau pentru vest? Ce le-ați recomandat? Ce vreți să facă? Să plece în Europa de vest ca aici n-au nicio speranță sau să rămână în țara noastră pentru că în altă parte ar fi străini toată viața. 0372069599. Uite ne a sunat Florin. Bună dimineața. Bună Florin. Bună dimineața. Salut. Uh, da. Am avut o vorbă de mult de la soCRO meu. Da. Că care face miere Face miere și acasă și în afara da, Un copil care vrea să învețe Poate să învețe și în țară Și în afara uh -huh. La noi este o școală foarte bună Iar un copil care vrea, să învețe, care vrea să învețe Poate să învețe orice La noi în țară Nu cred că este nevoie să plece în afară. Uh -huh. Nu e aparat că se simte înstrăinat uh, Pentru o experiență, eventual un master Sau un ceva, ar fi bine Doar ca să, să vadă și opțiunile Sau... Uh -huh ai acumuleze ceva din afară. Ai copii? Copii? ai copii? Am doi copii. Am o fată la liceu și băiatul la a treia. Și ce le recomanzi? Că asta este. Trebuie să le faci o recomandare. Că ei te întreabă Tati, ce zici? Să plec afară sau să rămân aici? Ce le recomanzi? Să rămână în țară. Să rămână în țară. Uite, aș spune Alexandra ei să se ducă, dar să un oraș frumos unde să pot să mă duc să stau și știi? nu mai trebuie cazare deci în Grecia. Saleci, în Grecia. Dar cum sunt facultățile în Grecia, Alexandra? Asta la Vurvuru e vreo facultate. Eu pot Dar asta e viața. Iulian, bună dimineața. Bună, Iulian. Bună dimineața, din sunt. Salut, te rog. La fel, la fel, aș recomanda și eu copiilor mei să rămân în țară. Uh -huh. Asta. cum da. e? Eu am plecat și eu la un moment dat, în anumite părți, mă rog, da. bă frate, când vine Crăciunul, când vin Paștile și auzi colinzile și auzi toate ele, știți sigur că numai la noi sunt, uh -huh. așa te lovește uh -huh. un dor de... Păi nu nimic, tu... există locos. Ce vine acasă. Există, dar totuși... Auzi, dar spune-mi un lucru, te rog frumos, spune-mi zici că ai plecat, nu? Cât ai stat afară? Ai lucrat afară, nu? Nu, n-am lucrat, să zic mai de mine, a lucrat ceva extraordinar de... Nu, dar te-ai te dus la muncă sau te-ai dus în plimbare? Stat, am stat și în plimbare, și la muncă, și cum, cum vreți să o, lua, -o Și când ai plecat dar la e muncă, e... și când ai plecat la muncă afară, părinții tăi, n-ai vorbit cu părinții? A, nici nu vreau să mi aud despre asta, că Aha. mama că era... nebunită. Și ți-au zis părinții să nu pleci, și tu ai plecat, ar? Da, iar I am ales să plec. Aha. Și zic că auzat că le-aș recomanda copiii, am o fată și eu de 20 de ani, Să străiasc. cu toată dragostea le-aș recomanda să rămână în țară liniștită și să-și... Dar stai să puțin, de ce, să... de ce te gândești la tine și nu te gândești la ea? Poate i-ar fi mai bine acolo. Păi mă gândesc și la... Mă gândesc la mine pentru ea, nu pentru mine. Pentru că oricum nu stă cu mine. Mm -hmm. am înțeles. Nu cu mine. Mulțumim tare mult. Uh, Iulian, o avem pe Elena, în direct cu noi. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața, bună dimineața, eu am două fete și le-am recomandat întotdeauna, fugiți, fugiți Aha. de aici, că nu aveți nicio șansă. Uh -huh. Eu nu am nicio relație, nicio pilă, nimic. fugiți. Cea mare a fugit, e adevărat, la master și spune aceea. Un master în Londra la LAC. Uh -huh. mm. Și după aceea... că Luca, <laughs> Ne-a ne învățat bine, păi. A foarte bine, foarte bine. Și cea mică este studentă la politehnică da. și eu tot sper că va face un master și va fugi. Dar ce cea mare s-a întors? Nu, nu. Și nici nu o va face. Nu s-a simțit absolut niciodată singură a fost acceptată cu brațele deschise, valoarea și cunoștințele îi sunt apreciate peste tot, peste tot pe unde a fost. Iar recomandările ei sunt excelente. Da. Mulțumim, că poate face radio, că Vlad Petreanu, deci... <laughs> Dacă a terminat Politehnica, lasă-te -te polite... repetit. Când termină, de <laughs> ce să plece? Mulțumim, Elena. Bianca e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Da, da, sigur da, că da. a da. zi mai tare. Eu aș face o recomandare copiilor mei să aleagă ce ei să facă. Asta nu e nicio da, recomandare, că... nu te supăra. Da. Nu e nicio da, recomandare, fă ce vrei, asta nu e fă ceva. În țară sau în străinătate? Fă ce vrei, dar în țară, în țară în sau în străinătate? În, în străinătate în general, pentru facultate. Pentru că sunt mult, mult mai practici ca noi români. Bine, Bianca, ne auzim greu. Uite, avem și pe Dan. Un ultim telefon. Bună dimineața! Dan? Bună dimineața! Să trăiești! Da, da. da. Bună dimineața, vă Te salut! Te ascultăm! Uh, ce, ce, recomandă? Da. ce le recomandă? De fapt, spune uh, că ce vârsteau. Una are 14 ani spre 15 și una are 11 spre 12. Da. Și, Hai că mai e puțin. Uh, am, auzit, da, am auzit o vorbă foarte interesantă pe aici, pe la noi. Mai bine... Să plâng de dor decât să plâng de milă. bună asta. Uh, da. Uh, eu lucrez, eu am uh, trei servicii. Uh -huh. Și vă spun că nu e ușor. Uh, nu știu de ce trebuie să trăiesc într-o țară în care trebuie să plătesc meditații. Și e uh, foarte stupid să vezi că rezultatele sunt cum sunt. Sunt mulți care fac meditații nu cu o persoană, ci cu două, trei, patru, depinde de situație. Nu știu de ce trebuie să trăiesc într-o țară în care ăștia de sus mint la maxim. Și așa mai departe, putem continua la nesfârșit cu lucrurile astea. Da, ne mulțumim. Și noi avem tot trei servicii: SRI, CIE și 2 Nici nu știți tu! Toate sunt în România, știi. Mulțumim tare mult pentru telefoane. 8 și 55 de minute. Revine Sorin Dragomir cu știrile Europa FM. Dicte cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Răcorește-te responsabil Detalii și regulament pe europafm.ro Flanco Discount Base Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără adeverință cu aprobare pe loc Cumpără acum cuptorul electric incorporabil cu al șaselea Simps Whirlpool și rețete presetate de la 55 de lei pe lună Whirlpool Sensing the difference Flanco Mereu peste așteptări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 Minte și accesorii Intră în aplicația mobilă și pe Fashionday.ro, Livrarea și returul sunt gratuite Fashion Days.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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Sorin. Bună dimineața. Astăzi în sud, sud-vest și sud-est vremea se va menține călduroasă, local caniculare. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 35 de grade, mai ridicate în lungul Dunării până la 37 de grade. În jumătatea de nord de a țării, la deal și la munte vor fi un noror accentuate și mai ales după amiază și seara, ploi torențiale și vijelii. În capitală 35 de grade și caniculă la prânz, iar spre seară înnorări și condiții de averse. Bye. Uh. Astăzi are loc concursul de titularizare. Peste 27.000 de candidați s-au înscris la examen în condițiile în care, la nivel național, sunt disponibil mai disponibile mai puțin de 5.000 de posturi didactice. Proba scrisă se desfășoară în 88 de centre de examen. Sesizată de fostul premier Sorin Grindeanu, Curtea Constituțională dezbate astăzi secretul votului în cazul unei moțiuni de cenzură. Cabinetul Sorin Grindeanu a fost demis luna trecută, după ce a rămas fără sprijin politic al PSD și ALDE. Sorin Grindeanu are reclamat că unii parlamentari au votat moțiunea de cenzură cu bile la vedere, fapt ce contravine prevederilor din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului. Documentul prevede explicit votul secret pentru moțiunile de cenzură. Fost șef al finanțelor publice ploiești trimis în judecată pentru luare de mită, a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Curtea de apel Ploiește a admis pro apelul procurorilor DNA și a desființat hotărârea pronunțată de Tribunalul Prahova în urmă cu un an prin care Daniel Petre era achitat. În urma rejudecării, instanța a dispus și confiscarea de la inculpat a sumei de 40.000 de lei. Semafoare cronometrate, dar și regula fermoarului pentru fluidizarea traficului în București. Măsurile au fost propuse de un grup comun de lucru format din reprezentanța ai Primăriei Capitalei și ai Ministerului Transporturilor. Ciprian Ioana ne explică. Prima dintre cele trei soluții propuse este posibilitatea efectuării curbei la dreapta în intersecțiile semaforizate, chiar dacă semaforul arată culoarea roșie. Cu alte cuvinte, șoferii pot face dreapta, chiar dacă semaforul nu arată verde intermitent, dar numai după ce acordă prioritate pietonilor și mașinilor care circulă pe verde. Pe toate semaforele din București se pot pune indicatoare pe care se scrie efectuarea curbei la dreapta permisă, sau această măsură poate fi reglementată prin lege. O altă recomandare este regula fermoarului aplicată în țări cum Germania. În intersecțiile aglomerate să se circule alternativ, o mașină de pe strada principală, alta de pe strada secundară, astfel încât să nu se mai formeze coloane pe o singură arteră. În privința semafoarelor cu cifre luminoase, care indică timpul rămas până la schimbarea culorii, acestea au existat și în București, dar au fost eliminate. Reintroducerea acestei măsuri ar duce la fluidizarea circulației, arată grupul de lucru. Acesta mai propune ca șoferii să oprească motorul autoturismului la culoarea roșie a semaforului pentru a reduce. Pe poluarea. Un scandal uriaș din anii 70-80 din Marea Britanie revine în actualitate. Este vorba de cazurile a mii de britanici care au primit transfuzii de sânge contaminat cu HIV și virusul hepatitei C. La solicitarea mai multor parlamentari, Guvernul Britanic a decis să înceapă o anchetă care ar putea de această dată să ducă la inițierea unui proces în instanță. Cu detalii, Raluca Hadmanu. În anii 70 și 80, în urma unei penurii de sânge, Serviciul de Sănătate Publică din Marea Britanie s-a orientat spre furnizorii americani care îi plăteau pe donatorii lor. Printre aceștia se aflau însă și deținuți și alte grupuri ce prezentau un risc sporit de infectare. Ulterior, mii de britanici au contractat HIV și virusul hepatitei C din cauza transfuziilor de sânge. 2.400 de oameni și-au pierdut viața. O anchetă precedentă, încheiată în anul 2009, a stabilit că miniștrii britanici ar fi trebuit să acționeze mai de vreme pentru a crește rezervele de sânge și pentru a pune capăt dependenței de importuri. Ancheta s-a finalizat cu introducerea unui sistem de indemnizare a victimelor, însă dosarul nu a ajuns în instanță și nimeni nu a fost declarat vinovat. Acum, la solicitarea mai multor parlamentari, guvernul a decis să reia investigația. O anchetă ce vizează stabilirea adevărului în legătură cu ceea ce s-a întâmplat reprezintă măsura potrivită care trebuie să fie luată, a declarat un purtător de cuvânt al premierului, Theresa May. Alte știri vă așteaptă pe pagina noastră de internet, știrile europa.fm.ro Sorin, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia. Până dimineața, Simona Halep nu dezarmează după ce a ratat a treia ocazie de a deveni lideră mondială. Ea a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon de Joana Conta după ce a câștigat primul set la tie-break, dar a cedat apoi cu 7-6-6-4. Simona spune că s-a bucurat de meciul foarte bun în care a jucat și de atmosfera frumoasă creată de public. Ea mărturisește că și-ar fi dorit repetarea ultimului punct când a trimis mingea în fileu, incomodată de țipătul unei spectatoare, dar precizează că nu a protestat fiindcă arbitrul i-a transmis că nu este posibil. Regulamentul nu prevede ca punctul să se rejoace într-o asemenea situație. Simona Halep a mai spus că numărul 1 mondial rămâne unul dintre țelurile sale, dar crede că mai sunt șanse, fiindcă mai are mulți ani înainte. Deocamdată lideră WTA a devenit Carolina Pliskova, care a detronat-o pe Angelique Kerber, eliminată în optimi. În semifinale la Wimbledon s-au mai calificat Venus Williams, care a învins-o cu 2-0 pe campioana de la Roland Garros, Elena Ostapenko, Magdalena Aribarikova și Garbine Muguruza. Lucra, mulțumim în câteva minute, ne batem în hituri astăzi, anul 1987. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Turner. Bună dimineața, prieteni 9 și 10 minute, toți voi, toți cei care ne ascultați acum, ascultați Europa FM. Asta vom să rețineți. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai vesel! Să știți că se spun povești aici în pauze. Luca s-a apucat să mai devreme să ne spună o poveste și a zis că mai bine ne spune la radio ca să împartășim cu voi treaba. Da, să după... se pregătește de vacanță. Da, mă pregătesc de vacanță și după cum știți o să plec departe în vacanță anul asta. Și am vorbit cu o prietenă care merge împreună cu noi în vacanță și m-a întrebat, zice, bă, tu ai rezolvat cu compania aeriană, ai sunat să ți rezervi locurile și așa, zic nu. Aoleu, păi zice, fii că trebuie că să mergem să luăm viză, aveam nevoie de rezervarea biletului și așa mai departe. Deci Luca pleacă departe într-un loc cu viză. În loc cu viză departe de asta. Și zice, fiat, trebuie să sun la un call center care are un număr din afara Uniunii Europene. Da. O să vorbești acolo 10 minute, repede de tot o să rezolvi situația. Trebuie să confirm că ești de acord cu schimbarea orelor de zbor, Aha. că s-au schimbat cu 5 minute. Deci call center, nașpa. Da. Din, din să îți afara. Din afara Uniunii. Din afara Uniunii. Mă întreabă și ai, ai minute în afara Uniunii Europene? În internațional zic am 50 de minute, aveam în abonament. Așa. Gat. Treabă. Oricum zic în 10 minute ai rezolvat de o treabă simplă. Și da. sun. Și îmi răspunde robotul în engleză, Hello, my name is Victoria, how can I help you? Da. Și eu încep și explic. Uite, am numărul rezervării cu tare în engleză. Când îmi spun numele, Da. Doamna zice... Deci nu era robot, era o doamnă. Azi. Da, da. Așa. Că începe cu robot, da, mă rog. da, da, da. da și doamna zice ați fi mai confortabil dacă am continuat această conversație în limba română Sigur, m-a dar m am mirat că mă întrebat dacă aș fi confortabil zic sigur că da excelent victoria facem, gata și dau numărul rezervării pe rezervare. eu am patru bilete în total pe rezervare erau trei bilete un al patrulea pe cealaltă rezervare și se apucă de treabă și tace și tace 3 minute doamna Victoria Da, da, da, sunt aici, sunt aici, stai să mai puțin Și mai îmi place 2 minute și... Zic, e de... tot în regulă? Tâtea da, când la aporament E un sistem care nu prea funcționează așa cum ar trebui Și nu prea îi dau de cap Ofta? Of da și am stat, s-au făcut 10 minute Și a reușit, Și ai că în sfârșit am reușit măcar să trec de primul plas Trebuia să-mi confirmați că sunteți de acord cu schimbarea orelor de zbor. Păi zic, știam da. asta. De ce nu mi-ați spus? Da. Zic, nu m-așteptam că trebuie să spun. M îmi pare rău. Da. Gata, haideți că... Of, am reușit să schimb orele de zbor. Acum sunteți de acord ca... Zborul inițial să fie de la 21.5 la 21:10, da, și următorul de la 0045 la 00.50 M-a trecut pe toate. S-a făcut un sfert de oră. <laughs> Tic-tac, în Nu mai puțin, stați puțin deci că mai nu am. Nu mai are de faliment, nu mai are bani de oh, nu, mă lasă, nu mă lasă să trec la pasul următor. Doamne Dumnezeule, mare nu e pentru mine treaba asta. Ce, <laughs> doamna aia zice așa <laughs> la, da. la conservator? <laughs> da, zic, stați lin... da. Relaxați-vă, vă, -vă da. nu relaxați -vă, panicați. Nu e problemă deocamdată, avem timp. <laughs> Și, mă rog, a chemat un coleg și a reușit să treacă de faza asta. Zice, gata, în sfârșit am reușit. Da <răși> acum spuneți-mi locurile la avion. Păi zic, uite, luăm așa, 8AB, 9AB. Așa. Că zic, știți că mai am, v-am spus că mai e un al patrulea. Acum luați 8 B și 9A și 9B. Luăm după aia pentru următorul da. al patrulea. Perfect. Și facem rezervările, se termină. Și zic așa, și acum al doilea cod de rezervare, ea zice... Uf, sper doar că nu o să fie aceeași situație. Zic, doamna Victoria, este fix aceeași situație. Dar zic, bănuiesc că dumneavoastră ați reținut pașii pe care i-ați urmat până acum și o să meargă mult mai repede, E nu? simplu. Haideți să sperăm că o să meargă. Da. Și îi spun codul de rezervare și din nou silence. Așa. Și zic, Victoria, că deja ne-mi prietenii se rămâne. sunt ați pungă de alune. Zic, Victoria, zic, totul regulă, zic, știi cum avem de... Doamne dumnezeule mare. Dă-i cu Doamne Dumnezeule, dăi cu Doamne ajută. Doamne zic, nu se poate, zic e, dar zic, fii atentă, uite, cheamă-l pe colegul care te a ajutat M-au lăsat singură. Uh. zic cine? Colegii au plecat toți. Unde au plecat? Era 10 vor spre seara Zic, au plecat acasă? Nu, s au plecat în pauză și m-au lăsat singură. Zic, stai, uite, du-te la asta astea și du-te pe hol sau unde să iei în pauză și roagă-l pe unul să vină să te ajute. Nu poate. Stați că, zic, mai eu, Victoria, care e situația? Eu am 50 de minute internaționale, vorbind de 35. <laughs> mai am un pic. Ați sunat pe internațional? <laughs> zic, păi, pă, ce? Zic ce suntem în București, de ce n a sunat pe call center-ul <laughs> păi, Dar... în București? Păi, zic, n-am știu că sunteți în Avem și un call center în București? Da, notați numărul 0800, nu știu cât. Zici, și sunați pe call center-ul în București. Zic, nu, stop. Zic, nu mi închide. Zic, pot să sun pe call center-ul în București și tu răspunzi la numărul din. Da. da. Sigur, da. Zic, bine, atunci rămâi în telefon că sun și sun. pe alt telefon De pe alt telefon, al telefon îmi răspunde call sunt din București și îmi spune toți operatorii sunt angajați într-o altă... Zic, Victoria zice că toți operatorii sunt în altă Bă, văd că m-ați sunat. Îi zic și răspuns. răspunzi. Mai un minut. Și am stat și nu... Victoria, zic, îmi răspunzi. Stai, stai, stai, stai, stai, stai puțin. Zic, fii atent Victoria, nu te mai concentra să-mi răspunzi la telefon, uită de telefon, zic, haide să ne concentrăm, să terminăm rezervarea, rămâi pe linia cealaltă pe aia în... în engleză. Și am mai stat un pic și zic, gata, gata, am rezolvat, în sfârșit, am salvat, v-am trimis și mailul. Zic, mailul cu ce? cu rezervarea biletului. Păi zic și locurile. Locurile e simplu să le rezolvăm acum. Imediat le rezervăm. Mintiți-mă o dată ce ați lua. Zic am luat 8-a B, 9-a, ne trebuie 9-b. Nu mai e disponibil. Zic nu se poate. N-avea cum. Nu mai e. Bă, terminat Bine zic 10 nu, nu mai e liber decât 6-k. În tot avionul? Da, 6-k. Mai zic nu e ok. Nu se poate... Îmi pare rău, numai se ca mai liber Trebuie să luăm domnul Luca, altfel pierdem locul În avionul e ultimul loc în avion Zic, Victoria nu-l lua, te rog frumos Gata, l-am luat da. Zic, de ce? N-are nimic Și mă rog, mi-a luat și pe returtul Așa, de fapt, i-a sistemul în singur loc Da în avion -a luat -a l-a luat a pe al zi. Asta e. Vreau să... să ne povestești data viitoare cum o să fie când îți ține factura. Te rezolvăm. De telefon. Ne da. <laughs> așteptăm factura. plăcut-aia. Avem coles. De ce nu ne sunați în București? <laughs> ca sau de cel mai bine live pe plajă Pe 27, 28 și 29 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. oferit de Stel susținut de primăria municipiului Mangaria, recorit de Bergambir. prietenii știu de ce. Intră pe live pe plaj.pro și află programul complet. Europa FM live pe plajă.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 Acum no, cum e, Oni? Tâlnie! bine! Tâlnie, tâlnie! Mamă, vaca jos de pe acoperiș, că pucăme țala. Și odată s-a spus că eu zic că cele mai bune țigile! Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Brand. I'm in love with the shape, of you. shape of You de la Ed Sheeran 9 și 26 de minute Bătaie mare înainte de a intra În bătălia hiturilor, acum se aleg Piesele, de data asta am au lăsat pe mine Să aleg prima o piesă și ei încă nu s-au hotărât. Mă refer aici la Luca și la Ioana, în curând tot radio, -ul. o să participe la alegerea piesei pentru Vlad, nu pe știu tu că pe mine mă bușește Exact, da, mai e și Marcel, uite, toți colegii o să fie implicați în procesul ăsta de alegerea unei piese, doar ca să mă bateți. Ce încearcă zav să spună da, este că tot că e nevoie de foarte mulți să l bată, dar ce Dar și când -o iau, mă mai grav e 5 de la 1, part... nu? Dar de partea cealaltă aș putea spune că băi, oricine te ajung să te bată la alegerea muzicii, vezi, e conduc și de cum privești lucrurile. Da, măi lăsați. Nu are nimic, Uite, mai, mai amânăm momentul. Ăla. Hai să mai amânăm momentul ăla. Vreau să vă atrag eu atenția, nu știu la că vă alce aminte că luni am vorbit de berze. Da, berzele. Și da, și zis că eu venez vân, vanez cu ochii, că mă uit că eu o barză pe lângă lac, pe lângă mine pe acolo. Ce și... mai face barza ta vlad? Doamne, n-am mai văzut o că mi-am descărcat aplicația aia să mă duc să identificul să raportez. Și n-ai reușit. N-am mai văzut o dimineață mă și grăbesc acum fiind studios asta nou, am numai emoții cu el și vin mai devreme și da pe cuvânt ca zi. Să următoare! Asta fac. În weekend mă trezesc la 5 dimineața mă o să vănesc barza. Uite okay. barza. Uite barza se numește aplicația. Vă spuneam și e data foarte trecută. Mișto. E dezvoltată de Societatea Ornitologică Română împreună cu Enel ca să apere păsările de tot ce ar putea să pățească dacă sunt pe un stâlp și sunt mm -hmm. prea jos, aproape de... Uh... Pentru că berzele au obiceiul să-și facă cuibul pe stâlpii de electricitate. Exact. Și e periculos. Da. Și atunci de Enel, ca să ajute berzele, identifică, încearcă să afle unde sunt cuiburile asta și mai ridică un pic. Nu mai Cu pune... niște suporturi special. Așa, mai montează o mică stru... suprastructură acolo pe stâlpul respectiv, astfel încât barza să-și facă cuibul mai sus și puiul de barză să nu pășească pe fire și să nu se curenteze. Eu cred, cred că românii sunt iubitori de berze. Da, sigur. Pentru că am primit o statistică. Spuneam mai devreme. Au fost peste 600 de descărcări ale aplicației și au fost raportate și identificate 500 de cuiburi nedublate. Adică Cât nu... de tare? Toate erau unice Ce cum mișto. ar veni Ce mai a atras atenția e că există un user al aplicației Care deține un mic record A reușit să identifice până acum 100 de cuiburi Ce ăsta e pasionat Deci cineva care, pasionat, da. care poate ne, ne și ascultă acum Poate, ne ascultă, lume, poate ne ascultă și acum a descoperit aplicația Uite Barza uh -huh. și a găsit 100 de cuiburi de barză, ceea ce nu-i puțin lucru, credeți-mă, în două zile. Sau tu cât ai găsit? Băi, eu nu, eu am zis că mă țin de chestia I asta see. și -te am aplicația descărcată, dar n-am reușit să fac da. treaba asta. Mă bazam pe tine, că mergi la corbanga și ai barza ta acolo. Zafan a început să verifice la el pe stradă, deocamdată. Poate să confirme că în garajul lui subteran nu există niciun cuib de barză, dar când se duce până la colț la Mega... O să verifice o treabă Poate pe un balcon, poate pe două Se mai uită Tu ce râți, mă, Luca, mă, tu ai, mă, la o la, la La recordul, la Da. La 100 de berze în două Ex zile, da Auzi, Noi, vă băgați, la... băgați să-l batem? Există un hobby care se cheamă birdwatching Și este yeah, excelent. Da, sunt Am și eu, un prieten, Doru cu care se ocupa O chestie asta <laughs> da, E mai foarte cool. frumos Păi bune nu păi o ce face? cum ce face? Se îmbracă în haine de camuflaj Are în echipament foto performant, Așa. Cu obiective adevărate Luca este foarte plăcut Să duce Așa. cum se duc unii să vâneze El se duce cu aparatul de fotografie În natură și caută păsări Uite-i pe ăștia. Deci este foarte plăcut și foarte sănătos Și cum să spun, o, e o activitate foarte pozitivă Mie mi-amintește de Operațiunea Monstru de asta <laughs> De da. da, sigur că știu <laughs> de capul Am văzut filmul între timp Bine, lăsați aceștia doi nu știu ce vorbesc aici Descărcați aplicația Se cheamă Uite Barza Și dacă vedeți un cuib de barză Pe un stâlp de electricitate Raportați-o acolo Ca să știe și da. Enelul Și să poată să protejeze berzele, berzele Păi da, sunt păsări pe care Le iubim foarte mult Bine, și o să revenim cu statistici. Uite-o stântare curios. Asta râde. Măi, ia să luăm pe Luca și să-l îi dăm aplicația să, băi, să vii cu tata tuns la școală și cu da. trei curiburi cu Luca bază laportate până duminică. Fii atent. Săptămâna viitoare nu te mai luăm la mare dacă până duminică nu raportezi trei berze. Nu, dar la mare, după emisie, mă duc și ca o berze în județ. <laughs>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 Flanco Discount Days. Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără verință cu aprobare pe loc. Cumpăr acum aragazul Zanusi cu 4 arzătoare pe gaz de la 36 de lei pe lună. Flanco. Mereu peste așteptări. Reducerea verii la mobilier este de până la 50%. Da, ai auzit bine. Vină în magazinele LEMS până pe 30 iulie și ai parte de Mega discountului. Pentru că LEMS înfrumusețează casele românilor.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 change. Just tell me Cenifer Lopez la Europa FM 9 și 41 de minute, ne batem în piese în Hituri, Anul 1987 a rămas de ieri moștenire de la Vica Vlad conduce cu 5 la 1 în întrecerea asta astăzi am scos lista de piese din 87 și zis, hai alege tu primul, hai, te las pie. <gri> și am ales piesa următoare. Ladies. din plin de prima opțiune. De ce vorbești pe piesa? <laughs> A intrat exact pe chestia aia cu cic to cic. Cicola, cicola. Bun, Chris de Burg, Lady in Red Este propunerea mea în această dimineață Vlad, da, după, ce, așa... după ce zafa a făcut propunerea da, M-am uitat puțin pe listă știi? Dormit și ne-am trezit și am zis Hai să punem un piesă Da, Avea de ales între Bon Jovi, deci puțin rock Putea să aleagă Whitesnake Iarăși Mai rock, n-a ales Putea să aleagă U2, iarăși n-a ales. A ales Ce ai ales până la urmă? Uh, am intrat o pe Iona Ce ar vrea și Iona a spus La Bamba Para eu nu înțeleg, rockerul din tine unde e? Adică să... chiar nu înțeleg. Mi e frică, -e frică, -e frică de, de Mi -e, e frică de Ioana. Bine, deci, cum să spun. Dacă Demburg... Ioana a vrut, eu nu mă pun. Dacă le doresc, asta e Cris de, de s sau los lobos. Georgia lege numai bluzuri. Pentru da. are ocazia, e, da. e disperat. De Tot încerc să, ia să ia invit la dans pe Ioana e și George, nu da. reușesc. Să <laughs> fac lucrurile ăsta. 0372069599. Ce alegem astăzi? Gabriela ești în direct, bună dimineața. Bună Gabi. Bună dimineața. Bună Gabriela. Yazi. Lady in Red forever. Ah. forever. Forever. Lady in Red Forever. Stai Mulțumesc, stai Bun punct Gabriela. pentru domnul Zafiu. Cătălin, e în direct, bună dimineața. Bună dimineața! Salut. de Cris de Burg, Doi zero. burgă! Cris de Burg, viitor, nu? Nu, nu e Na, aș putea să fac Cris de burgă! Cris de burgă! Cris de burgă! Cris de burgă! fac. Nicoleta, Ia bună Cris de bună. Bună. bună dimineața. Bună dimineața, Cris de Cris de burgă! Cris de Uh, anul 84. 1984. 1984. Nicoleta, să mulțumesc tare mult pentru Incredibil. vot. Și Cătălin, și Gabrielei vă mulțumesc tare mult. E 5 la 2, da? <laughs> În sfârșit. Pentru -a o piesă -a. bună. Ioana, dansezi? <laughs> ah. <laughs> seen so many men ask you if you wanted to dance They're looking for a little romance give a din red? Ai spart Da Chris de Burg 3 la 0 Astăzi 3-0 ăsta se pune Ca fiind două puncte Deci e 5-3 Nu vrei să pui ca 7. puncte Să iei conducerea? <laughs> nu mă, da Mie mi se pare că e o treabă Știi să La 10 dimineața Vara să câștigi cu Chris de Burg Știi? Da mi se pare că... o treabă da Mulțumesc vrea, pentru pare. voturi Da, este veșnic recunosc recunoscător Mâine da. egalăm. E... Bine. Bine. Ce vreți? Hai să, să revenim la realitate. Ia zi, ce, ce înseamnă întâmplă? să omori găina cu o de aur? Ia Mai se întâmplă unor oameni să primească găină, o găină cu o de aur, o gâscă cu o de aur. Nu știu, se gândesc că... Se gândesc, hai să o și jimulim. Uh -huh. De ce? Că nu ne-aș ajung doar o de aur, să și jumulim din ea. Comuna Țepu, în județul Galați a luat o mare țeapă, este datoare vândut acum către Petrom, după ce a fost obligată de judecători să restituie o serie de taxe stabilite și percepute ilegal de la companie. Relatează adevărul. Suma ce trebuie returnată este de 6,2 milioane de lei. Asta înseamnă cam 24.000 de lei de cap de țepean. Bugetul local trebuie să achite banii până luna augusta acestui an. Însă, evident, n-are de unde. Ce s-a întâmplat? acolo? OMV Petrom face niște foraje. Și autoritățile locale au decis să perceapă niște taxe acestei um, companii. Taxe ce de foraj? Dacă tot ce? ați venit pe aici, hai să vă taxăm. Uh -huh. Și le-au aplicat așa. Taxa de foraj. 2,9 milioane de lei. 3,3 milioane de lei sub formă de chirie pentru câmpuri petroliere. Celebra ospitalitate românească. A fost un fel de bun venit. Da, OMV a atacat în justiție aceste decizii de impunere și le-a câștigat rând pe rând. Zilele trecute au a fost epuizată și ultima cale de atac. De ce? Pentru că instanța de fond a descoperit că Petrom plătea deja o taxă de foraj către statul român, deoarece Subsolul, mă rog, bogățiile subsolului aparțin prin Constituție și prin legile fundamentale și prin legile României, statului. Asta e o diferență față de Statele Unite, de exemplu, unde dacă ești pe un. pe, teren, pământul, tău, pe e al pământul tău, e al tău, inclusiv cu subsol, cu tot ce ai dat da. lovitura. Aici e ghinion. Adică dacă ai cumva petrol în grădină, ai încurcat-o, că îți distrug grădina și o să primești foarte puțin. Mai. Chiria pe terenuri nu se cuvenea primăriei, ci proprietarilor pământului și ca atare primăria a trebuit să dea înapoi sau trebuie să dea toți banii ăștia, ce zice primarul? Sperăm să fim ajutați de guvern din fondul de rezervă. leu. Păi, dacă când ați lua banii, i-ați trimis și la guvern cu pentru fondul de rezervă, poftim? Ce-or fi făcut cu banii? 62 milioane de lei? Că-s banii? S-or fi descurcat. Acum o să dea la pompă până la stingerea <laughs> Noi nu dăm la pompă, dăm vina pe voltaj eventual pentru situația asta și pentru faptul că vor veni și ei la live pe plajă în concert pe 27, 28 și 29 iulie. Difuzor că nu mă auzi mai tare Bitul ăsta că te ține în picioare Berea be! care nu se oprește să mai curgă Noaptea asta că e mult, mult ajung până în zori acasă mama ta că te-a făcut așa frumoasă iubitul tău care a venit din nou cu tine iubita mea că n-ai să plezi de aici cu mine zori mă ntreabă de ce nu mă culci soarele îmi spune că am stat prea mult Visele mele cer să striga așa, e viața mea, de vina pe ea. Sori mă întreabă de ce nu mă cult, soarele îmi spune că l-am stat prea mult. Visele mele merem, cer să strig așa, e viața mea, dă vina de viața mea, dă vina pe ea. Hey! Pântul care iar suflă în buzunare. Masa care plină de pahare goale basul Pasul care simți vibrând în difuzoare. Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară, Lume care nu se satură să sară. Cercim cimpanc, ca nu te rup capul. Pasistul meu că bag acum aslepu.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 Lolo, lo, lo, lo. dăm vina pe voltaj, voltaj la live pe plajă, spectacolul Europa FM de pe cea mai mare scenă pusă vreodată în România și pe plaje din România. Voltaj! O să cânte vineri, de exemplu pe 28 iulie Împreună cu Vanc În acea seară Sore, The Motan, Sirina Rimes, Fly Project Delia, Bere Gratis Și Andra, uite Andra vine tot vineri Dacă uit pe program Joi avem Alternosfera Grimus, Kryptonite Sparks Lezele Bizar și Vița de Vie Pentru cei care le plac Chitările, o seară mai rock Așa cum trebuie Iar sâmbătă avem așa Antonia, Alina Iremia. Carla's Dreams Jean Gavril Loredana Mihail Smiley și Vama. Nu neapărat în ordinea asta. Vedem noi atunci pe plajă cum o să fie și cum o să se întâmple. Dacă vreți să vedeți programul Europa FM Live pe plajă pentru fiecare zi, intrați chiar pe livepeplajă.ro și vedeți serile de joi, vineri și sâmbătă, 27, 28, 29 iulie. Vă reamintesc, intrarea este liberă. Vlad, venim și mâine sau? Hai să venim și mâine! Hai să venim și mâine. Acum îl lăsăm pe Ciprian din Europa Express chiar acum!